Kapitola 148. Příběhy o kamenech Po celou dlouhou zpátečním cestu do Imrech jsme si s Denou povídali o bezvýznamných věcech. Vyprávěla mi o městech, která viděla, Tynué, Varteret a Denivan. Já ji právěl o Ademre a předvedl jí pár gest rukomluvy. Dbírala se mě pro mou dostoucí prošlost a já jí svěřil pravdu skrývající se za těmi historikami. Pověděli jsem jí, jak to dopadlo u Májera, a ona se kvůli mně pořádně rozčílila. Ale zbývalo mnohé, o čem jsme nemluvili. Nikdo z nás se nezmínil, jak jsme se v Severenu rozešli. Nevěděl jsem, Jestli odešla v něvu po naší hádce, nebo jestli myslela, že jsem ji opustil? Každá otázka mi připadala nebezpečná. Rozhovor o tom byl při nejmenším nepříjemný. V nejhorším by mohl znovu roznítit spor a tomu jsem se zoufale chtěl vyhnout. Zena měla sebou svoji hrfu a velký cestovní tlumok. Odhadl jsem, že píseň už dokončila a že už ji hrála na veřejnosti. Trápilo mě že jí bude hrát také v Imre, kde ji uslyší bezpočet minstrelů a další zpiváků a roznesou jí po světě. Přesto jsem se o tom nezmínil. Věděli jsem, že by to byl obtížný rozhovor a potřeboval jsem si pro něj opatrně zvolit správný čas. Nevyptávali jsem se ani na jejího patrona, ačkoliv ve mně hledalo všechno, co mi vyzradil vtále. Mysleli jsem na to neustále. Vzdáli se mi o tom sny. Další záležitost, o nich jsme nemluvili, byla Felurian. Přes všechny žertíky o tom, jak jsem zachraňoval bandity a zabíjel pany, se o ní Dena nezmínila. Určitě slyšela písaní, kterou jsem složil, protože byla známější než všechny příběhy, které zjevně tak dobře znala. Ale nic o ní neřekla a já nebyl zase tak hloupý, abych o ní začínal sám. Takže mnoho věcí zůstalo na naší cestě nezodpovězených. Ve vzduchu stoupalo napětí, jak silnice s kodrcáním ubíhala pod koli. V našem rozhovoru se objevovaly mezery a trhliny, odmlky, které trvaly příliš dlouho, ticha, která byla krátká, ale disivě hluboká. Právě jsme uvízli v jednom z těch tich, když jsme dorazili do Imre. Vysadil jsem jí u kančí hlavy, kde si chtěla najmout pokoj. Pomohli se jí po schodech se zavazadly, ale ticho se tam nahoře ještě prohloubilo. Tak jsem se mu chvatně vyhnul, láskejplně jsem se rozloučil a uprchl jsem, aniž bych jí třeba jen políbil roku. V té noci jsem myslel na deset tisíc věcí, které jsem jí mohl říct. Děl jsem, hleděl jsem do stropu a nemohl jsem usnout až do pozdních, temných, nočních hodin. Probudil jsem se časně, s úzkostí a neklidem. dal jsem se Simonem a Felou, šel jsem na hodinu pokročilé sympatie, kdy mě Fenton třikrát po sobě porazil. Poprvé od chvíle, když jsem se vrátil na univerzitu. Další hodiny jsem neměl, tak jsem se vykoupal a dlouho se probídal šetníkem, než jsem se rozhodl pro obyčejnou košili a zelenou vestu, o níž se Fella vyjádřila, že je zdůrazňuje barvu mých očí. Pracoval jsem šáhal do krátkého pláště, pak jsem se rozhodl, že si ho nevezmu. Nechtěl jsem, aby Dena myslela na Felurian, až za ní přijdu. Nakonec jsem do kopsy u Vesty vložil Denin prsten a vyrazil jsem přes řeku do Imre. Jakmile jsem došel ke kančí hlavě, ani jsem neměl čas sáhnout na kliku. Denna otevřela, vyšla na ulici a podala mi košík na jídlo. Koukal jsem na něj nemálo překvapen. Jak jsi věděla, měla na sobě bledě modré šaty, které jí slušely. Podmanivě se usmála a zavěsila se do mě. Ženská intuice. Aha, Pokoušel jsem se zatvářit moudře. Její blízkost byla téměř bolestivá. Teplo její ruky na mé paži, vůně zelených listů a vzduchu před letní bouří. Víš také, kam máme namířeno? Jen to, že mě tam dovedeš. Když promluvila, otočila se tváří ke mně, ucítil jsem naší její dech. Ráda se svěřím do tvých rukou. Obrátil jsem se k ní, chtěl jsem říct jednu z těch vtipných poznámek, na něž jsem myslel pozdě v noci. Ale když jsem se jí podíval do očí, všechna slova mě opustila. Byl jsem ztracen v úžasu a nedokázal bych ani odhadnout, jak dlouho. Na nekonečně dlouhou chvíli jsem náležel jen jí. Dená se zasmála a vytrhla mě z zasnění, které mohlo trvat okamžik nebo celou minutu. Zamířili jsme ven z města a povídali si tak lehce, jako by mezi námi nikdy nebylo nic než sluneční svět a jarní vánek. Vedli jsem jí na místo, které jsem objevil už dřív, brzy na jaře, do malého údelí chráněného stromy. Kolem šedokamene, překoceného na zem, se vynul potůček, slunce svítilo na jasné sedmikrásky, nastavující tváře neby. Dená se zajíkla, když jsme vystoupili na hřebínek a ona spatřila koberec květin před sebou. Dlouho jsem čekal, až ti budu moct ukázat, jak jsou krásné, řekl jsem. Vyneslo mi to nadšené obětí a palčivý polibek naší. To bojí bylo pryč, ještě než jsem si stačilo uvědomit, kdy k tomu vlastně došlo. Zmateně jsem se uspníval a vedl mezi sedmi kráskami k šedokamení u potoka. Jsou jsem si boty a sundal ponožky. Lena skopla střevíce a podkasila si sukně, pak se rozběhla do prostřed potoka, a jí voda sahala po kolena. Znáš tajemství kamenů? septala se a ponořila ruku do vody. Lemšatů se jí namočilo, ale zdálo se, že jí to nevadí. Jaké je to tajemství? Zvedla z potoka hladký tmavý kámen a ukázala mi ho. Pojď se podívat. Vyhrnul jsem si nohavice a vkročil jsem do vody. Vlžela mokrý kámen. Když ho vezmeš do ruky a budeš naslouchat? Zavřela oči a dlouhou chvíli zůstala nehybně stát tvář obrácenou vzhůru jako květina strašně se mi chtělo políbit jí, ale odolal jsem. Konečně otevřela temné oči. Osmívali se na mě. Když budeš poslouchat pozorně, povíjí ti příběh. Jaký příběh ti vyprávěl? Zeptal jsem se. Vel, kde si chlapec, který vstoupil do vody? Začala. Toto je příběh dívky, která k vodě šla s ním. Povídali si a chlapec zázel kameny, jako by se jich chtěl zbavit. Dívka žádné kameny neměla, tak jí pár dal. Pak se ona dala tomu chlapci a on se jí zbavil, jako by odhodil kámen a nedbal na to, že může cítit pát. Chvilku jsem mlčel, nebyl jsem si jistý, jestli už skončila. Takže je to smutný kámen? Políbila kámen a upustila ho. Dívala se, jak si sedá do písku. Ne, smutný ne, ale byl hozen. Zná pocit pohybu. Vadí mu se trvat v klidu, jak už to tak u kamenů chodí. Přijímá nabídku vody, která se ho chopí a někdy s ním pohne. Tlédla a věnovala mi bezhlasný úsměv. Když se pohne, myslí na toho chlapce. Nevěděl jsem, co si z toho vybrat a tak jsem se pokusil změnit téma. Jak se naučila naslouchat kamenům? Jíval by ses, co všechno zaslechneš, když tomu věnuješ trochu času. Pokynula ke dnu potoka s roztroušenými kameny. Zkus to, nikdy nevíš, co uslyšíš. Pořád jsem nevěděl, jakou hru to hraje. Pohlédl jsem se po nějakém kameni, vyhnul si ruká v košile a sáhl do vody. Poslouchej, vybídla mě vážně. Díky svému studiu s Elodem jsem byl zvyklý na podivnosti. Podržel jsem kámen a zavřel oči. Uvažoval jsem, zdávám předstírat, že mi vypráví příběh. V zápětí jsem ležel ve vodě, mokrý na kůži a plival jsem kolem sebe. Pakoušel jsem se zvednout a dena se smála, až se prohýbala a stěží se udržela na nohou. Vyrazil jsem k ní, ale ohnula mi s malým křikem, načež se smála ještě víc. Nechal jsem tady pro následování a okázala si otřepával vodu z obličeje a rukou. Tak lehko se vzdáváš, dobírala si mě. Necháš se tak snadno uhasit? Spustil jsem ruku do vody. Doufal jsem, že znovu najdu svůj kámen. Přestíral jsem, že ho hledám. Tená se smála a potřásala hlavou. Mě tak lehko nenalákáš. Myslím to vážně, namítl jsem. Chtěl jsem slyšet konec příběhu. Co to bylo za příběh? Zeptala se škádlivě, ale nepřiblížila se ani opět. Příběh dívky, která si zahrávala s mocným arkanikem, odvětil jsem. Posmívala se mu a provokoval ho a pošklebovala se. Jednou jí chytil v potoce a oklidnil jí veršováním. Ona mu podala ruce a to je konec povídání. Zazobil jsem se na ní a vytáhl ruku z vody. Otočila se právě včas, aby jí zasáhla vlna. Zasáhla ji jen do pasu, ale podrazila jí nohy. Klesla pod vodu ve víru šatů, vlasů a bublinek. Proutý zanesl ke mně a já jí se smíchem pomohl vstát. Vynořila se a vypadala, jako by se tři dny topila. To není správné, prskla nedotklivě. Nesouhlasím, bránil jsem se. Jsi ta nejhezčí vodní víla, jakou bych tu dnes očekával. Cákla na mě. Jen si klidně vykládají lichotky, Bůh zná pravdu. Ty jsi podváděl. Já použila poctivý trik. Pak se mě pokusila potopit, ale já byl připraven. Chvilku jsme se potýkali, až jsme se příjemně udýchali. Až pak jsem si všiml, jak je blízko. Jak je krásná. Jak málo nás od sebe dělí mokré šaty. Bena si to zřejmě uvědomila ve stejné chvíli jako já, trochu jsme se od sebe odtáhli, jako bychom se najednou ostýchali. Pohnul se vítr a připomněl nám, že jsme mokří. Bena vyskočila na břeh a bez váhání si stáhla šaty. Hodila je naši do kámen, aby uschly. Pod nimi měla bílou spodní košilku, která se jí přilepila na tělo. Vykročila k potůčku, do mě strčila a vylezla na hladký černý kámen napůl potopený ve vodě. Byl to dokonalý kámen na vyhřívání na slunci, hladký čedič, tmavý jako její oči. Její bílá pleť a košile, která odhalovala až příliš, tvořily s jeho povrchem ostrý kontrast, až z toho téměř bolaly oči. Dana ležela na zádech vlasy rozprostřené k usušení. Tvořili na kamenní vzor, který na něj napsal jméno větru. Zavřela oči a nastavila tvář slunci. Ani sama Feludiana nemohla být krásnější a vyrovnanější. Vylezl jsem na břeh a stál si promočenou košily a vestu. Musel jsem držet v mokrých kalhotách, protože nic jiného jsem neměl. Co ti vykládá tenhle kámen? Řekl jsem do ticha a rozložil jsem si košli na šedokámen vedle jejich šatů. Přejela rukou po hladkém povrchu čidiče a promluvila, aniž by otevřela oči. Tenhle mi vypráví, jaké to je žít ve vodě a nebýt přitom ryba. Protáhla se jako kočka. Přidá sem ten košík, buď tak hodný. Zal jsem košík a přebrodil se k ní, pomalu, abych necákal. Ležela úplně klidně a bez hnutí, jako by spala. Jsi potichu, řekla, ale já tě cítím, jak tu stojíš. Doufám, že necítíš nic špatného. Potřásla hlavou, oči ještě neotevřela. Chci cítit po suchých květinách, jako neznámé koření, které doutná ani nechytne plamenem. A jako voda z potoka, pokud to dokážu odhadnout. Nebo se protáhla a klidně se usmála, vkázala své dokonalé bílé zuby a dokonalé růžové verty. Neněla polohu na kameni. Skoro, jako mi mi dělala místo. Skoro. Umyslel jsem na to, že se k ní přidám. Kámen byl dost velký pro dva, kdyby chtěli ležet blízko sebe. Ano, ozvala Sedena. Ano, na co? zeptal jsem se. Za tvou otázku, řekla a se zavřenýma očima obrátila tvář ke mně. Vy se mi položit otázku. Nepotrně se na kameni posunula. Odpověď zní ano. Jak jsem se k tomu měl postavit? O co jsem měl požádat? O podibek? O víc? Jak mnoho by bylo příliš mnoho? Má tohle být zkouška? Věděl jsem, že příliš mnoho otázek by ji jen odradilo. Říkal jsem si, jestli by se smohla kousíček posunout, řekl jsem. Ano. Znovu se pohnula a udělala mi vedle sebe víc místa. Pak otevřela oči a okamžitě se jí rozšířily, když mi nad sebou viděla bez košile. Zalétla pohledem níž a uklidnila se, když viděla, že mám kalhoty. Zasmáli jsem se, ale její vykulené oči mě znovu přiměly k obezřetnosti. Postavil jsem košík na místo, které jsem původně chtěl zabrat pro sebe. Copak tě to právě napadlo, má paní? Maličko zrůživěla rozpaky. Nemyslela jsem, že by zdívce přinesl oběd nahý. Pokrčila na menu, podívala se na košík a na mě. Ale líbíš se mi, můj polonahý otroku. Znovu zavřela oči. Nakreml mě jahodami. Rád jsem jim vyhověl a tak jsme strávili odpoledne. Bylo dávno po obědě a slunce už nás usušilo. Poprvé od našeho střetnutí v Severnu jsem cítil, že je mezi námi všechno v pořádku. Mlčení kolem nás se už nepodobalo výmolům na silnici. Věděl jsem, že je jen otázku trpělivého čekání, až napětí pomine. Jak odpoledne pomalu ubíhalo, poznal jsem, že nastal správný čas promluvit o tom, o čem jsem tak dlouho mlčel. Viděl jsem na jejich pažích staré nažloutlé modřiny zbytek otoku na jejich zádech. Nenoze nad kolenem měla šram dost čerstvý a zarudlý, takže prosvítal bílou košilí. Stačilo zeptat se na ně. Když to podám opatrně, přizná, že ty rány má od svého patrona. Pak už by mělo být snadné dostat z toho. Přesvědčit ji, že si zaslouží něco lepšího. Že ať už jí nabízí cokoliv, nestojí to za takové zacházení. A poprvé v životě jsem ji taky mohl navrhnout cestu ven. S alveranovými penězi a mou prací v řemeslech by pro mě peníze neměly představovat problém. Poprvé v životě jsem byl bohatý, mohl jsem jí nabídnout východisko. Co se ti stalo se zády? Zeptala se dena tiše a přerušila to k mých myšlenek. Pořád se opírala o kámen, já seděl s nohama ve vodě. Cože? Zeptal jsem se, nevědomky jsem se na půl otočil. Máš jizby po celých zádech, řekla je mně. Ucítil jsem její chladnou ruku na kůži, prohřáte sluncem, jak mi tam kreslí čáru. Sotva jsem poznala, že jsou to jizvy. Jsou hezké. Také kreslila mi na zádech další čáru. Vypadá to, jako by si ti nějaké obří dítě spletlo z kusem papíru a zkoušelo si na tobě písmena stříbrným perem. Odtáhla ruku a já se k ní otočil. Jak s k ním přišel, zeptala se. Způsobil jsem na univerzitě nějaké potíže. Odvětili jsem trochu rozpočitě. Bičovali tě? Vyhrekla nevěřícně. Dvakrát. A ty jsi tam zůstal? Jakoby tomu pořád nemohla uvěřit. Potom, co ti tohle udělali? Pokročil jsem nad tím rameny. Jsou horší věci než byčování, řekl jsem. Nikdy jinde bych se nemohl naučit to, co tam když něco chci, neodradí mě trocha krvné. Až tehdy když jsem si uvědomil, co vlastně říkám. Mistři mě dali zbičovat. Její patroný byl. A my oba zůstali. Jak jsem jí mohl přesvědčit, že moje situace je jiná? Jak jsem jí mohl přemluvit, aby od něj odešla? Dana na mě zvědavě upírala zrak, hlavu nakloněnou ke straně. Co se stane, když něco chceš? Jen jsem chtěl říct, že se tak snadno nevzdávám. To jsem o tobě už slyšela. Vědavala mi významný pohled. Hodně děvčat v říká, že se nedáš snadno odradit. Sedla si rovně a začala se sunout ke kraji kamene. Bílá košilé se jí schrnula a klouzela jí po nohou. Už jsem se chtěl zmínit o jejím šrámu. Doufala jsem, že ještě můžu přivést řeč na jejího patrona, když jsem zjistil, že se zastavila a dívá se, jak si prohlížím její holé nohy. Co přesně povídají, zeptal jsem se, spíš abych něco řek, než z opravdové zvědavosti. Pokročila rameny. Některé se myslí, že se snažíš decimovat ženskou část Imre. Už byla na kraji kamene, košile se jí znovu vyhrnula. Zdecimovat to by znamenalo jednu z deseti. Chtěl jsem všechno obrátit v žert. To je i pro mě hodně náročný projekt. Nějak přesvědčivé, podotkla. Nosíš jim všem? Věkla, když sklouzla z kamene. Ale chytila se ho, než jsem jí mohl podepřít. Co jim nosím? Růže ty moulo, ocekla. Nebo si tu stránku už otočil? Chtěla bys, abych tě přenesl? Zeptal jsem se. No ano. Ale než jsem se po ní mohl natáhnout, sklouzla do vody, košelka si ji vykasela přímo pohoršujícím způsobem. A pak klesla do vody. Voda jí sahla pod kolena a nemočila jí lem košile. Vydali jsme se kše do kamení k našim uschlým šatům. Dena se rozčilovala nad mokrým okrem spodní košile. Víš přece, že bych tě býval přenesl, poznamenala jsem mírně. Dena si přitiskla hřbet ruky na čelo. Na našich sedm slov, já si omdlím, Hojivala se druhou rukou. Co si má žena počít? Milovat mě. Chtěl jsem to vyslovit s lehčujícím tónem. Škádlivě, jako žet. Ale udělal jsem tu chybu, že jsem se jí přitom díval do očí. Prostýlili mě a když mi ta slova vyšla z úst, nezněla vůbec tak, jak jsem zamýšlel. Prchavou chviličku mi oplácela pohled s nezvyklou něhou. Pak již kubl koutkem tisklivý úsměv. To ne, řekla. A to mě nechytíš. Nechci být jednou z mnoha. Stiskl jsem zuby, chycen mezi zmatkem, matkem, rozpaky a strachem. Byl jsem příliš smělý a všechno jsem pokazil, tak, jak jsem se vždycky bál. Když se mi ten rozhovor vymkl z ruky? promiň, vyhrekla jsem hloupě. To by měl omlouvat se. si uhladila šaty. Jejich pohyby byly nezvykle toporné. Prohrábla si rukou vlasy a svinula si je do silného copu. Prsty zaplétala prameny a já si na okamžik přečetl Nemluv na mě. Snad jsem poněkud natvrdlý, ale i já dokážu rozpoznat něco, co je zřejmé. Zavřel jsem pusu a spolku, co jsem se chystal říct. Pak Ty spatřila, jak se dívám na její vlasy a plaše ruce otáhla, aniž by co dokončila. Vlasy se jí hned rozsypaly po ramenu. Spustila ruce a neklidně otáčela jedním z prstenů. Počkej chvilku, vyhekla jsem. "Málem bych zapomněl. Sahal jsem si do vnitřní kapsy vesty. Mám pro tebe dárek. Zavřela ústa do tenké čárky a dívala se na mou nataženou ruku. Je ty? Hlesla. Vážně jsem doufala, že jsi jiný. Doufám, že ano. Otevřel jsem pěst. Slunce se zatřpetilo na modrém kamínku. Vyleštěl jsem ho. Leně vylétla ruka k ústům, oči se jí náhle zalily slzami. Je to on? Natáhla po prstenu obě ruce. Je, řekla jsem. Ubracela ho v rukou, pak si stáhla jeden z nových prstenů a nasadila si ho. Je to on? Žasla a pár slzí přeteklo na tvář. Jak si ho... No tam bróze, odpověděli jsem. Přešlápla z nohy na nohu a já cítil, jak se mezi námi znovu zvedá mlčení. Nebylo to tak těžké, řekl jsem. Jen lituju, že to trvalo tak dlouho. Jak ti mám za to poděkovat? Zala ruku do smích. Mysleli byste, že to pomohlo, že dárek a stisk ruky věci mezi námi urovná ale mlčení se vrátilo silnější než zřív. Tak hutné, že by se dalo namazat na chleba a sníst. Jsou ticha, která žádná slova neodvrátí. A i když se Dena dotýkala mé ruky, nedržela ji. V tom je nekonečný rozdíl. Dena vzlédla k nebi. Není se počasí, řekla. Měli bychom se vrátit, než začne pršet. Přítíval jsem a vydali jsme se na zpáteční cestu. Braky brhali stíny na louku za námi.